Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Slavađe je, postoji, slavađe je, vazimo. Reče je gospod Pričlovu, carstvo nebesko je slično čovjeku carovo, koj je jeđeda se proračunao sa slugama svojim i kad se poče računati dovedoše mu jednog dužnika od 10.000 talenata i bolo čij da nema srećimo da vratiti zapovedi gospodar njegov da proda do njega i ženu njegovu i decu i sve što imaše i da se naplati No sluga taj pade klanješemo se govoreći Gospoda oprosti kaj me i sve što ti vratiti A gospodar se sažalim na onoga slugu i pusti ga i dug mu oprostim A kad izađe sluga taj nađe jednog od svojih drugara kojima bejaše dužan 100 dinara I uhvati ga, i stade daviti govoreći, daj mi što si dužan. Pade drugar njegov pred noge njegove, i moljaše ga govoreći, pričekaj me, i sve ti vratiti. A on ne htjede, nego se od njegog, njegoga odvede i baci u tamnicu, dok ne vrati dug druga ripak njegovim vidjejuš taj događaj ožalostiše se veoma i otješavše objasniše gospodaru svojemu sve što se dogodilo tada ga pozva gospodar njegov i reče mu zli slugom sav dugo najoprostio sam ti jer si me molio nije li trebalo Da se tisti smileš na svoga drugara, kao i anate ja, što se smilovao i raznjeve se gospodarnjego i predate ga mučiteljima, dokne vrati sve što im mu je dugovao on, tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oproстите svaki bratu svojem od srca. От срца своје са грешенја нијкова. И дукови твоје Draga vratće i sestre imamo zanimljivo jevanđelje koje nam proiznosi sveti jevanđelj Matej upravo o zakonu o praštanju svaki čovek kada oseti da mu je kraj životnog veka on obično nameni i metak koji je spremiio kroz život da li to usmeno kaže onima kojima treba da naslede ili kroz testament ili druga dokumenta nameni ako su u pitanju deca srodnici i tako dalje kome će šta ostaviti u nasledstvu Gospod Isus Hristos svojim učenicima nije ostavio ni manje ni neki metak ostavio mi ostavio mi jednu stvar a to je zakon praštanja. Upravo da mogu da opraštaju grehove jedni drugima. I ne samo jedni prema drugima, već i prema ostalim bližnjima. Gospod Isus Hristos je često govorio o carstvu nebeskom. Gospod Isus Hristos često je govorio o carstvu nebeskom kroz razne priče, upravo kroz priče da bi što lepše dočarao i da slušalci sa svojim e, očima imaju određene vizije toga što im je rekao da im bude jasnije i on je samo činija dela lečeći bolesnike, krome bogaje, klakaste, obsednate od nečistim duhovima, duhovima veče i govorio, znači u pričama o Carstvo nebeskom, da bi ljudi što lakše to shvatili, kako mi to kažemo, ukapirali, da spoznaju, da, da znaju o čemu se radi. Tako i današnja priča govori o caru, koji htede da se razračuna sa svojim slugama i... Dovedoše mu jednog dužnika kako je dugovo veliku cifru od deset hiljade talanata. I ovaj, pošto nije imao to da vrati, on moljaše gospodara da mu uprosti taj dug, ali kada se ovde navodi cifra, radi se o velikom iznosu, jer tako je Gospod Isos Hristos uh, takvim primjerom i takvim rečima teo da kaže da je dug nenaplatio da džabe je ovaj čovjek uh, molio izgovarao se da mu se odloži dug da će on vratiti ali od toga nema ništa jer u pitanju je velika suma ali gospodar budući milostiv reši da oprosti duh. Međutim, kada je napustio gospodara, ovaj čovek sret od običnog svog dužnika, počeše ga daviti za neki sitan duh, njegovi drugari, vidioši to, razljutiše se i obaveste gospodara o tome, i on Ljud zbog takvog ponašanje ovog slugnje kaže raznijevi se gospodar njegov, predate ga mučite njima dok ne vrati što je dugovo. Tako će i otac svoj nebeski učiniti vama ako ne oprostite svaki brat u svome od srca svojeg sagrašenja njihova. Kada se kaže ovde o gospodaru, misli se na samog Boga koji je gospodar sveta i životan. Ovi dužnici koji duguju gospodaru, to smo mi ljudi. Svi mi dugujemo njemu. A i imamo dugove međusebne, jedni između drugih. Tako da, braće i sestre, kada sagledamo reči o Evanđelja i udubimo se u njegov tekst, shvatit ćemo da su naši gresici prema Otcu Nebeskom, koji ovde reč u gospodaru i zove priče, naši gresici su toliko veliki da je taj dug neka da plativ, to je ne može malo da se vrati. Ali Bog Otac je spreman da nam oprosti. Ali mi nismo spremni, mi imamo neka sita svoja potraživanja, to jest grehe jedni prema drugima i umesto da to oprostimo, mi kako znamo da zacepimo, da zatežemo, da kočimo i da smatramo da je to neko nije dostojno, da mu mi nešto oprostimo, da smo mi tu kao nešto ekstra uvređeni i treba neki ekstra oproštaj od nas da se traži da bismo mi izašli u susret i oprostili to. Međutim, kada čitamo molitvu gospodnju, oče naš, onda pri rečima i oprosti nam dugove naše, kao što mi oprašamo družnicima svojim, mi treba da se predljamo, da se trgnjamo i da se dobro uozbiljimo i zamislimo da li smo iskreni prilikom izgovaranja ovih reči molite gospodine kada su pitanju dugovi koje mi dugujemo mi kako smo u jednom raspoloženju da nam to bude sve oprošteno i sa ljudske i sa Božje strane međutim kada su u pitanju u odnosu drugi prema nama e onda se tu uvlačimo svoju egoističnu ljuštoru i onda kao kada zauzimamo neku busju u neki položaj onda spremni smo da branimo to sve te naše stavove jako nismo u većini u pravo i onda teški smo To kaže ono, teški smo za praštanje, ali Bog od nas to očekuje. Ovde se misli na Grehova, grekova. Misli se na praštanju materijalnih stvari. Jer apostoli da su razmišljali samo o tim materijalnim stvarima, oni ne bi u pravom smislu krenuli za Hrist. I kada su videli da im on nije ostavio ništa, Samo kao što sam rekao na početku zakon praštanja oni su mogli posle raspeća da se raziđu međutim gospod Isos Hristos je vaskrao svoj izmrtvi upravo jedan apostol kaže da gospodne usta izmrtvi uzal po popovedanja, uzal od vera naša i onda bi bio razlaz kraj ideologije Međutim, Gospod svojim vaskrasenjem to sve produžio i naravno do kraja veka i svijeta, do njegovog drugog slavnog dolaska. I zato je poslao apostole kao emisare, misjonare, koji će raširiti reč njegovu. I apostoli su o tome učili narod, učili su o ljubavi, I apostol Pavle, govoreći o ljubavi, kaže joj, ako predam je tijelo da se sažeže, a ljubavi nema onda ništa sam. Sve se tu radilo o ljubavi, o praštanju, grecima, upravo dosta vezano za ovu današnju priču. Jer kada su više puta pitali gospoda o praštanju, kaže, kad greši brat moj, koliko puta treba da mu oprosti? Kad sedam? a 7 puta 70 7 znači malte ne beskonačno. U starom zavetu važio je zakon jednakosti oko za oko zub za zub. A Gospod Isus Hrist nije došo da do ukine stari zavet, već da dopuni. Dopunija novom zapovesti, ne ukinuši one zapovesti deset koje su ljudi dobili. Od Božje strane Ovde on naglašava ljubav prema Bogu Ljubav prema bližnjem I u tome se sadrže svi zakoni i proroci Ako čovek to ispuni Onda je ispunio sve Gospod Isus Hristos upravo u besedi na gori Govori o ljubavi prema nepreteljima Isto vezano s ovu temu o zakonu praštanja Ako te udari neko po obrazu, okrenemo drugim. I šta znači, braći i sestre, ljubav prema nečeci? Mi ljudi, nekad smo teški to da svatimo ili ne želimo da priznamo, često se na našim prostorima dešavale ratovi. Ljudi su doživljavali sve i svašta, da su gubili porodice, najmilije, Najmiliji su im bili likvidirani, ubijeni na razne zverske načine. I sada, kada mi, kao sveštenic, kao crkva, govorimo o takvom čoveku, o ljubaju prema neprijateljom, može da se začudi, da, da se zbuni, da kaže kako je to moguće. Svašta smo doživjeli, a evo sad šta nam pričaju sveštenici, šta nam propoveda crkva. Reč je, braći i sestre, o sledećem... Mi svakog čoveka moramo bez obzira na veru i naciju gledati u njemu kao Božje stvora, Božje stvorenje koje je ravan nama, koje je stvoran po liku Božju. I taj lik u njemu moramo ljubiti kao da ljubimo samog sebe. I tu ne smemo imati mrždje. A koju mražnju možemo da posebimo? Samo mražnju prema tim lošim delima koje tako lice čini. Znači, mrzeći dela takva ne znači da mi prazimo njega kao ličnost. I tako je jedini način kako ćemo mi uskladiti ljubav prema nepreteđu. I sve opet se to odnosi na današnje vađanje, na taj zakon praštanja, na opraštanje grehova. Nekad se desi da nam neko i materijalno dugoje, jer nije samo reč ovde o opraštanju grezima, reč i drugim opraštanjima. Naravno, mi moramo se držati ono da budemo mudri, što nam rekao Gospod Isus Hristos, mudri, kao zmej bezazlen kao golubovi jedno drugo ne isključuje jedno drugo dopunjuje jer čovjek može tako da svati vjeru iz sve da bude bezazlen i pored njega ako nema te mudrosti da promiču razne istorijske stvari, razne istorijske događaje, događaje oko njega je to on sve to pročuna na neku bezaznanost, ali moramo se čuvati i bezaznanost može da pređe u glupost. A ako se samo držimo mudrosti, gospod nam je rekao jedno i drugo, onda mudrost može da pređe u gordost, ako nema bezaznanost. E to mora da sklopimo i da složimo. Tako što se tiječe posedao njaših materijalnih vlaga, mi treba da znamo da ništa iz ovog sveta nećemo izneti. Samo ćemo izaći s kršćenim rukama i dobrim delima ukoliko ih budemo imali. Ako to znamo, onda ne smemo trčati i udriti za materijalnim blagom. To ne znači da treba da i metak koji nam Gospod dao, da budemo gospodari toga i da treba da usmjeravamo ne samo za spasenje svoje duše, ma za spasenje bližnjih oko sebe, ne znači da to sve treba da rasprodamo i da mi budemo obična sirotinja i da nama drugi deli nešto. Ali moramo shvatiti da nismo gospodari toga, vi smo samo trenutni upravitelji i treba to da uzmeravamo. To što će Nam neko ostati dužan, ne vratiti nam, to za nas ne sme da bude tragično, s obzirom da dosta stvari, znači ne samo dosta, gotovo sve, ovo ostavljamo za sobom ovde na zemlji. I sve to što mi grabimo mislimo da smo sačuvali, može da znači da smo izgubili. Gospod Isos Hristos nas upozorava i za svoj život. Kaže, i ko računa da život svoj sačuvao, gubići ga. Ko računa da je gubio život svoj sačuvaći ga. Znači, zavisi u čemu se radi i zašta je čovek kakvu težnju imao. Ako ima težnju za čuvanjem tog materialnog blaga, onda sigurno kod njega ovaj zakon praštanja biće, će teži za uspostavljanje. Ako misli da je nešto sačuo, možda se desiti da je izgubio. Jedna misionar, misionareći među plemenima u Južnoj Americi, uzeo određen broj knjiga, računajući da zadrži za sebe on prebirao, prebirao i skupi određen deo, računa da mu to nešto ekstra vredno i da sačuvao za sebe, a ono što mislja da nije vredno, on je podelio narodu kome je misionario. Međutim, posle izvjesnog vremena, on pod krevetom pogleda u jednom povčagu i videvši One knjige, tražio nešto, pogledao je ono moljac, sipac, sve knjige su bile progrizene, pojedene. I on se sada zamisli šta je uradio. Ono što je mislio da je sačuvao, on je izgubio. A što je mislio da je izgubio, to je sačuvano, to je otišlo u narod, narod je pročitao i to se sačuvalo. Takvi mi, braći i sestre, kroz svoj život, možda nemamo uvek dobru procenu u ovome što nas gospod uči. On dobro upozorava i moramo voditi računa i evo šta se kaže. Opominje ono slugu koja nije bio milosrdan prema svom drugaru, nije oprostio. Kaže bacite ga u krajnju tamo gde će biti plač i škrgu zuba. Tu se slikovito misli na pakao, jer upravo ako mi ne opraštamo, onda nemamo pravo da očekujemo i da nama bude oprašteno. Evo nas sada i u popraznistu preobraženja gospodnje, gde se sećamo svih onih reči koje smo čuli u Evanđelju i prenosimo se u te događaje. I to ne smemo braći i sestre događaj preobraženja gospodnjeg da zaboravimo u sve dane našeg života. Jer upravo naš preobražaj mora biti stalan. Kada uđemo u hram Boži mi moramo iz hrama izaći bolji nego što smo ušti. Da nosim imamo vlastnostvo gospoda. Skitamo se i ponosimo se da nosimo u domovima svojim. I bez našeg sobranja Verujte, ne možemo se nadati vešom životu i spasenju u neprolaznom carstvu nebesku. Svetimo se događaja preobraženja gospodnje, gdje apostoli zadivljeni što su u blizini Bože, ali program broj apostola, trojica. Zašto nisu svi? Jer ne bi bio dostojan juda da vidi slavu Bože ako bi Gospod njega izdvojio ono bi se nešto osetilo primijetili bi se neko ignorisanje sa Božja strana prema judi i zato izabrano su trojica apostola da što nije jedan pa jednom čoveku možda i dvojici, možda svašta da se pričini neko, neko proiđenje Fata Morgana drugačije kad su tri svedoka i šta je izjavnje ovi svedoci Kada su videli Mojse i Iliju, kad su videli božansku svetlost, to je predoključarstva Božje, gdje se i nama nagoveštava i da će naša tela biti svetla kao gospodnje tijelo. dobićemo ćemo produkovljena tijela koja će biti prilagođena za veši život. I šta izjavljuju apostoli? Gospode, lepo nam je ovde biti. Šta znače te reči, braći i sestri? Lepo nam je biti U blizini Bože I šta još kažu Hajde da načinimo sjenice Kolibe Da tu Budemo u blizini Bože To znači u prevodu Šta su izjavili apostoli Izjavljujući to Nisu ni sanjali Šta su te kolibe sjenice To su hramovi naših braća i sestre Koji su svuda po svetu To su te sjenice u kojima govore apostoli. I upravo lepo nam je biti u tim sjenicama, u tim kolibama, to su hramovi Božji, gdje smo upravo u prisustvu Božijem. I bez tog stalnog, redovnog prisustva, ne dolazkom u hram Božji jednom godišnje, onako reda radi, ili iz nekog običaja, pukog, već upravo I želje za jedinstvo sa Bogom, jedinstvo između nas, sami, jer to čini crkvu Hristovom. Jer crkva nije samo hram koji je od tvrdog materijala načinjen, već to je zajednica Boga i ljudi, to smo mi. Svi mi koji smo kršteni pa je jedan Bogovčeo čovečanski organizam gde smo delo i tog organizma mi koji smo kršteni a glava Bog, znači zajednica Boga i ljudi. I mi moramo živeti u toj zajednici. Ako nismo u toj zajednici onda smo u velikoj opasnosti. Svako udaljavanje biće poput udaljavanja onog gludnog sina koji je otišao u daleku zemlju, koji je pocenjen da je je one rošiće sa svinjama, kako đavo zna da počini čoveka da sa svinjama i nije namera, tu je namjerno navedena baš ta životinja zato što nije bilo umiljena među jevrezskim narodom i drugim za što se tiče i jela. Znači da se pokaže nešto najgore što čovek može. Čovek, budni sin se vratio, tako smo mi u poziciji bludnog sina, znači vraćamo se Otcu Nebeskog. Šta je pitao otac kad se vratio njegov sin? ništa zagrljena poljubio niti ga je pitao gde si bio, šta si radio gde si pare potrošio tako je braći i sestre i sa nama gospod samo očekuje taj naš mig tu slobodnu volju gde želi da nam bira da mi pristanemo da smo sa njim kako je prihvatio razvojnik ljubi je pitao nešto koliko su ljudi na krstu onog blagorazovnog razloga. Koliko si ljudi pobio, šta si pokrao? Koliko si vremena provao u zatvor? Ne, ništa. Odba mu kaže na taj njegov mik, slobode volje, de, u raspoloženju, da on hvali kaže zaista ti kažem da ćeš biti sa mnom raju. Tako, braće i sestre, mi trudimo se da Pokažemo hran Boži redovno, da uzimamo učešće i kao krunu tog učešća da se pričešćemo. To je važno, sredinjenje sa Bogom. I da pažljivo slušamo jevanđelja koje nas upućuju, koje su vodilja kroz nas život i da plovimo ne nekim barkama koje smo mi zamislili poput onih su narodnika nojevi koji su pravili neke sitne barki koje su se po već je ostala samo ona jedna barka nojeva i upravo crkva Božja simbolizuje tu barku koja nas vodi do mirnog pristaništva a to je večni život u neprolaznom carstvu u nebesu imajmo ima poverenje u vodiča to je vozača te barke koja sam gospod Jesus Christos on nas vodi da Tsar njega volimo njega pazimo i njega slušajmo kao što nas upozorio Otac sledješti kako prilikom krštenja gospodjem na Jordanu oi sin moj ljubljeni njega slušajte, on onoj po mojoj volji i ponovio je te reči Bog Otac na preobraženju dan preobraženja kaže oi sin moj ljubljeni njega slušaj gospodi Sa Hrista i onda možemo se nadati večnom spasenju, neprolazom Carstva u nebesku. Nikde na zdravlje i molim to svih. Amen, Bože, dajte.